בעזרת השם יתברך, קונטרסמי התלאות, המשך. הנה באתי להודיע קצת מהגוויית עדות אשר אנשי בליעל הנ"ל, שהסמך מהם התלבש עצמו בהם ונתקרו בשם חסידים, ולבשו עצמם בלבוש החסידים ובפאות ארוכות, העידו לפני הרב מסברן, ואני בעצמי הכרתי את האחד והמיוחד שבהם, ושמו עקיבא מרצ'ס, שהיה למדן בגמפת.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 שהעיד לפני הרמי סבראן שנכנס פעם אחת בבית מאורנת ז"ל, ומצא אותו יושב עם נקבה בחיקו. באחר פטירת מאורנת הודה לפני גיסו רב מר יהודה, שהנקבה הזאת הייתה נכדתו, תינוקת בערך חצי שנה, בת בתו חנה צירל. וזה האיש השיב גם כן, וכי שאל מאיתי הרמי סבראן איזה נקבה הייתה? וכאלה וכאלה רבו שקרים ובחזים עד שהביאו מחלוקת כזאת.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 וכשראה שניאור דוד שלא נעשה רצונו הנ"ל, פער פיו לחרף ולגדף את מאורנת בפניו. וימלא רצון הסמך מהם שנתלבש בכל לבבו, בכל נפשו. אחר כך, כי יצא מאורנת מהמרחץ, ענה ואמר, בוודאי טוב יותר כל זה מגיהנום אלף קדי מראה נזכר בזוהר. ואחר שבת פרשת פרה, אורנל נסע לביתו לברסלב.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 רק השיב תשובתו על ידי הפליססד, סוג שררה אחר. אך נתעכב תשובת המושל עד קודם שבועות. <coughs> ואז הגיע תשובתו, משם נשלח לפוליציה לברסלב. ובתשובת הגברינר ביזה להשרה פוליציה על השערוריות הנמצאים בעיר ברסלב. ויד בהם כי אם יקבל עוד פרשי נקזות, אודות הקאות מוענה תדחה כולם ממשמרתם. ואז התחילו שרי הפוליציה להטיל אימיו הפחד על הרודפים הרשעים שמהיום והלאה לא ייזכר ולא ייפקד שום מכה וזריקת אבנים על מאורנת ז"ל ועל אנשיו. וכשגברה <קש> המחלוקת על מאורנת ז"ל והנ"ש, ופשוט הותרו מרבם להריגה, וכ... וכפסע היה בין מאורנת ז"ל ובין המוות חס ושלום. ובכן, כדי להציל את נפשו, כתב קובלן על השר הפלח בתוכן זה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 ושם חידש הרבה חידושי תורה. בהלכה אחת יש בליקוטי הלכות שמוזכר שם שחיבר אותה בתפיסה. שם עשה כל מה שבליבו היה החפץ בעבודת השם בתפילה ובצעקות. והעיקר בלילה בתיקון חצות בתהילים. עד שכל הדפוסים התאוננו לפני עשר בית הסוהר שהזקן הזה צועק בכל לילה בקולות נשונות ואינו מניחם לישון. והשם המאזין צעקה החל להופיע בתשועתו.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 והתשובה למארנת הלכה הלוך ורבו למעלה למעלה, עד כאן מכתבי רמ"א. אמר המעתיק, עיין לקמן בפסקים והעונשים שקיבל האיש נאור הנ"ל, ואני שמעתי מפי הרב הגאון רבי אברהם שטרנרץ, חזנדה קלויז, איך שהוא היה מכיר את שנאור הנ"ל וכמה מיני איסורים ועינויים סבל בסוף ימיו, והיה אומר תמיד לרב אברהם הנ"ל, שהוא מנכדי מארנת ז"ל, על קברו הקדוש,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 התחילו עוד הפעם למסור את מואנת בפני השרים במסירות נוראות כדי לקח אותו לבית הסוהר. וביום ב' פרשת מטות מסעי שנת תקצה, קראו את מואנת לאגרדינצ'י, וישלהו על הדברים שמסרו אותו, היינו שהוא עוסק עדיין להדפיס בביתו וכיוצא. ומואנת הוכיח לו ששקר הדברים, אך המוסרים נתנו לאדון הנ"ל ממון הרבה, על כן לא רצה לקבל דברים.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 והחזיק אותו לערך מעת לעת. ובנס ניצל מהשביה, כמובן מזה בעלים לתרופה, במכתב משנת הקצב. וגם בנמירוב לא ישב בהשקט, ובחורף שנת הקצב נסו איזה אנשים לנמירוב למוארנת על שבת הגדול, ויפגוש אותם בדרך משה חינקס ואיחר הפו, הוא בא לביתו לברסלב, וישלח את המוסר שניאור לאגרנדיצה, שיספר לו שנוסעים אנשים אל מוארנת.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 והנה הרב מסווארן רדף את מאורנת בכל פעם יותר, ובחורף תקצב עשה נסיעה בעצמו לקמיניץ כדי להשתדל שם אצל חסידיו, ולעוררם שהשתדלו אצל הגבינטר לתפוס את מאורנת בתפיסה ולעוקרו ולגרשו. אך השם נדבח בהחמיו סיבב סיבות נפלאות להצלת מאורנת זצל, ובאותה נסיעה בדרך נתערבה בדבר המעשה של המוסר מליטנביץ הנודע, והידד נפל עליו אחר כך ימה בפחד לרדוף עוד את מאורנת. גם בבואו לקמיניץ סיבב השם מטבח סיבות נפלאות להצלת מוענת. כי בבואו לשם פגע בכבוד הרב הגאון, מר דאטר דקמיניץ, רבא רון משה משם. וגם היה שם דין ודברים בין שני השירי ותקפי העיר, ובא הדין לפניו. ומי שיצא חייו בדינו חרא פה בו. וכל זה היה סיבות נפלאות, עד שלא היה יכול עוד לעשות שום רע למוענת. אדרבה, נפל עליו על ידי זה אמה ופחד רודפו יותר.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 והנה לספר בפרטות מהמחלוקת הזאת תקצר הירייה. ועיין מכתבי מוהרנת דפוס ירושלים במכתבים שנת תקצה, ובמכתבים שלא נדפסו מיום א' קדושים. גם עיין בה מכתב שכתב אותו שיצא מהתרמה, ובמכתב יום א' שכתב אותו אחר שגירשו אותו מביתו לנמירוב. גם עיין בה מכתבים בספר עלים לתרופה משנת תקצב, תקצז, תקצח, תקצת. ושם תראה מעט מזער מהרדיפות שרדפו את מוארנת ברציחה כזאת אשר לא נשמע מעולם. ותיווכח לדעת איך השם מטבח אינו עוזב את חסידיו, אפילו כשמתגברים השונאים כמו שמתגברים. כי בוא נתקיים המקרא ונלחמו אליך ולא יאכלו לך, ועתה מרום לעולם השם. וכושתא קאה. ומורנו מוארנת ז"ל עשה את שלו וקרב הרבה אנשים להשם מטבח, ועוררם בדרכיו הקדושים עד שנעשו יריים ושלמים. וזכה להשיג הרבה חידושי תורה וכתבם על ספר ונתפסו. וגם עתה אחר הסתלקותו דבריו הקדושים חיים וקיימים לעד. ומי שמביט בהם בעין האמת נתעורר מאוד להשם מטבח, ועוסק הרבה בתורה ותפילה וחושף מאוד להשם מטבח, עד שנעשה יראה השם באמת. באמת השם לעולם עד כאן. אמר המעתיק, שמעתי מפי הרב הגאון רבי אברהם שטרן הארץ חזן דה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 תפס בידיו את שתי פאותיו של, של מלבוש הרב, ושתיהם התחילו ל... לרקוע ברגליהם וצעקו רבי רבי, גם אתם, שאתם תאמרו כזאת? מזה הבין שפליאה נשגבה בעיניהם שהוא יוציא שם... שם השקר כזה. אמר להם לא, לא, לא אני אומר זאת, הוא אומר זאת. בזה אנו רואים נבואת רבנו ז"ל. ואילו לא שלח את רב נתן ז"ל, מי יודע מה היה אם היות הזקן לבדו בודיצ'ו.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 <coughs> פעם היה אחד מהאנש בכפר ההוא, ונזדמן בבית ששם היה מלמד האבא הנעל. וראה אותו הולך בבית אנה ואנה וחושב מחשבות כדרך הלמדנים, אבל באופן משונה. ושאלו במה היה מעמיק כל כך במחשבותיו באופן משונה כזה, ואמר עם מחשבותיו רבות אלו, מצא לו אופן שבמאה רוב על כסף שיש לו היא היכולת את מוהרנת חס ושלום. תכף אחר אותן מחשבות נשמע בנמרוב שהביאו את האבא הנ"ל לאיזה בעל שם דשם בגלל שיצא מדעתו. וסיפרו כל המאורע על מוענת ז"ל, ונתן תודה רבה להשם נדבך על זה. ואמר שלולא זאת שיצא מדעתו היה ממה ליראה ולפחד. על פי מה שמובא אודות המחשבה שיש לה תוקף וכוח לפעול, ובפרט מחשבות שלמדן ובעל מחשבות כמוהו. הרב ר' ברון ליפבצקי היה מהחשובים נושא משרה אצל הברציס.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 לכתוב משל המלך והצבי, וגם לכתוב משל מהמלך בנושאים שריו על אגבין זה, שמגודל הסערה והגשם שוטף והברד, שריו ורב בגדו בו ונשאר לבדו, וכפרי אחד החיה את נפשו והביאו אל מקומו. בעת המחלוקת עמד רב נתנל ז"ל מטפליק בניסיון שהתאכסן אצל מוארנת ז"ל, ולבל התגאה. <coughs> אמר למוארנת, אל תתגאה. אם לא אצלך הייתי משיג אכסניה, אני בלעדיך יכול להסתדר.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 והניחו בפרוזדור של בית הנגיד רבי רובילי, אחי רב קלמן טוצ'ינסקי באומן, ותכף עשה דרכו עם אנש הנ"ל לחתונה. כמובן, כאשר יצא אחד מבני בית רבי רובילי לפרוזדור, ולנגד עינה הופיע הריסה ותינוק בתוכה, בוודאי נעשה רעש גדול מבלי דעת מה לעשות. ועוד שעל הרב רובילי הנ"ל כבר יצא איזה חשד ורינון חינם, ונמצא שבמאורה זה חיזוק לה חשד הנ"ל.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 וגם זאת תועילי הרבה מה שהודיע רבנו ז"ל, שבעת הלימוד אין לעמוד על דבר קשה עד לתרץ וליישב הדבר בשעה זו די כא. לבד שבטלים מחמת זה זמן רב, עוד לפעמים נמאס כל הלימוד, וכן אין לעמוד רבה. רק לסמן שבמקום זה צריך עיון, ותורה ענייה במקום זה ועשירה במקום אחר. וגם הבקיאות בלימוד רבה, התיישב הדבר מאליו בלי הגיעה ברגע אחת.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 ורבינו ז"ל ניחם אותו בתנחומים, ואמר לו, הלו עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים, וכיוצא בדיבורים כאלה. אך הוא מעין להתנחם. ואמר לו רבנו ז"ל, מה עושים עם קדיש לאחר מותי? הלו רק הוא היה הקדיש שלי. אמר לו רבנו, אני אהיה הקדיש שלך, ואני אלמד אותך איך למות. ורמז להמשמש שילך מביתו. והמשמש ענה עליו שכוספו היה חזק מאוד לשמוע מה שידבר אמר רבנו ז"ל.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 ובאותו העת היה שם דבר של ילדים שמתו רחמנה לצלן. ורצו אנשי העיר לשלוח איש עם פדיון לרבנו ז"ל, אך לא יכלו לקבץ מעות שהיא על הוצאות הנסיעה ממדווקה לברסלב, שרחוק הדרך בין, ביניהם, וגם על הוצאות הפדיון. ותוך כך מת רבי הירשנל שם. ואז אחר פטירת רבי הירשנל, סיפר המשמש שהיה אז במדווקה ששמע מאחורי הדלת, בעת שהיה רבי הירשנל אצל רבנו ז"ל, איך שרבינו זל אמר לו עצה מהשבועה בנקיטת חפץ. אך אנשי האדמו"ר זל לא ידעו אם עשה רביר שנה לצה זאת או לא. ונסכם בין אנשי האדמו"ר זצ"ל, ובתוכם היה רב יהודי זצ"ל, אשר בעת שיעשו הקפה עמו כנהוג, ייקחו ספר תורה וישביעו את הנפטר שילך תכף לרבינו ויספר לו גם כן מהדבר שיש בעיר על הילדים, ומחמת השבועה ימוכרח ללך תכף עד לרבינו